Вмилений четвери кони, що несли важку коляску рівним лубенським полем. Візник здригнувся і обернув до нього своє вусати і засмагле обличчя. «Що пан велить?» – здивовано спитав він. «Нічого, це я спросоння», – з досадою відповів могила. Вдалині, на горі, з-за темного, освітленого призахідним сонцем лісу, показалися шпилі башт. «То замок княдя Вишневецького?» «Замок і є, пане», – була відповідь. Дорога пішла вгору, рівна, уторована, широка, обсажена високими стрункими тополями, що стояли над нею наче сторожа. Золоте проміння сонця грало на зелені тополь, від яких уздовж дороги лягали довгі скісні тіні. Між тонкими стовборами де-неде видно було жінок і дітей, які поверталися в замка. Вони вклонялися незнайомому чорнявому панові, що сидів у розкішній колясці, Коні, почувши близькість стіла, весело форкали і ще швидше бігли вгору. Незабаром показалися темні дахи замка, похмурі стіни, ряди колон, що підтримували балкони. Вікна горіли промінням призахідного сонця, наче в замку було засвічено всі свічки й канделябри. Похмурі замкових стін ще збільшували кам'яні стояни, на які ніби спиралися підвалені стіл, які, здавалося, були з'їдені та поточені часом. Видно було, що чимало століть прошуміло над цими стінами та їхніми кам'яними підвалинами. Внутрішній фасад замка, звернений до сули, виходив у парк, що розкинувся на березі цієї гарної ріки. Вихід із замка в парк був через криту галерею, яка, мов би, повисла над кручею, а з галереї вниз вели кам'яні сходи, заставлені тропічними рослинами та прекрасними мармуровими статуями. Звідси відкривався чудовий краєвид на Засулля та на широкі українські степи, що зливалися з обрієм. Багато Холопських та всяких інших рук і голів попрацювало над парком. Величезні нагромаджені один на один камені утворювали штучні скелі, і під цими титанічними спорудами чорніли штучні гроти, обвиті плющем та різною зеленню. З інших скель – Падали водоспади, виблискуючи на сірому камені та опобиваючи водяним пилом розкішні клумби з найрізноманітнішими квітами. Подекуди били фонтани. Усю воду, яка тільки була поблизу замка, зібрали в різні резервуари і підземними, а іноді й висячими трубами провели в парк і перетворили на шумливі каскади та чудові фонтани. Нижче замка у напрямі Лубен. Ішли під замкові будівлі, довгі, у кілька рядів, корені казарми на три тисячі грошового і кварцяного, а також палацового війська, яке оберігало сон вельможного пана, а часом служило його панським забавам, наїздом на сусідів, що чимось провинилися. Там же розкинувся цілий квартал різних офіцин, будівель для приїжджої або постійно проживаючої з милості дрібної шляхти, а також для численної двірської челяді. Осторонь від усього цього в лісі стояв осібний палац собачий. Це була князівська псарня з окремими відділеннями для різноманітних порід собак, багато з яких за вислугу літ діставало пожиттєві пенсії та оренди, а решта вчилася в цьому собачому університеті, слухаючи лекції досвідчених собачих професорів, доїжджих, псарів, довудців, дозорців та багатьох інших собачого рангу людей. Коли коляска могили, торохтячи колесами по щільно утрамбованому двору під'їхала до головного ганку, і лакеї доповіли про приїзд високого гостя, князь і Єремія, привітний хазяїн і знавець звичаїв вищого панського кола, сам вийшов на ганок у супроводі цілої юрби челяді і парадних гайдуків. Це був молодий, сухорлявий, високий, незріс чоловік, привітна усмішка, якого зовсім не гармоніювала з сірими, наче олов'яними очима, що, мабуть, ніколи не світилися ні радістю, ні жалем. Руда гостра борода обрамляла його гостре, наче лисячі підборіддя, а над високим білим чолом стирчав рудий чуб, немов говорячи про непохитну упертість голови, на якій він ріс. У виразі князевого обличчя, незважаючи на всю його вишукану черність, помітна була втома, наче йому в житті і вже дуже давно все надокучило, все набридло, і нічого вже не було для нього ні нового, ні цікавого. Ні люди, ні багатство, ні добро, ні підлість, ні природа. Ніщо не могло примусити забитись його серце, засвітитися теплотою його олов'яні очі, розчулитися, зрадіти чи засмутитися. На князеві був багатий альте кунтуш.